Puterea lui Dumnezeu îl călăuzește. El merge la Ierusalim împins de Duhul. Liacul pentru frică e să-mi dau seama că Duhul lui Dumnezeu e acela care mă poartă spre împrejurări pe care nu le cunosc. De ce să se teamă apostolul? Ochiul lui Dumnezeu veghează asupra lui. Când sunt sigur că Dumnezeu mi-a întocmit viitorul, pășesc înainte cu inima liniștită. De ce să se teamă apostolul? Harul lui Dumnezeu e de ajuns pentru el. El merge încredințat că îl așteaptă lanțuri și necazuri, însă necazurile nu sunt decât noi prilejuri de a primi har de la Dumnezeu. Prezența Domnului poate să ajungă atât de simțită încât să alunge de la mine orice durere și întristare. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Dacă ne-am predat cu adevărat Domnului Iisus, nu mai ținem la viața noastră căci ne-o ține El. În mâna lui este siguranța noastră chiar când trecem prin mari necazuri. Tot ce ni se întâmplă pe pământ este trecător, dar ceea ce ne-a pregătit Mântuitorul nostru în cer este veșnic. Pavel nu s cotea că viața pământească n-ar valora nimic pentru el, căci și ea este darul lui Dumnezeu. El a spus cuvintele de mai sus, punând încântar ținta spre care alerga și slujba pe care a primit-o din partea Domnului. Pentru aceasta el este în stare să-și dea și viața pământească. În lumina acestora, viața de acum nu mai e scumpă. Când ți-ai dat viața ca jertfă pentru Domnul și lucrarea Lui, nu mai ai nicio frică de nimic. Ți-e frică numai atunci când nu ești predat cu adevărat Domnului, când nu porți cu adevărat crucea. Purtătorii crucii sunt liniștiți și senini în orice împrejurare. Pentru cel mort, moartea nu mai poate fi pricină de spaimă, vorba unui înțelept. Trebuie să strângi pietrele ce ți se aruncă, sunt începutul unui piedestal. Vreau numai să mă sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus. Iată o vrere după voia lui Dumnezeu. Să vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba dată de Domnul Isus. e ceva plăcut și frumos înaintea lui Dumnezeu. El mă ajută dacă rămân statornic în această dorință și stăruiesc în ea necurmat. Ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu Tot omul poartă vești, bune sau rele, în umblarea lui zilnică. Omul creștin, omul născut din nou însă are numai o veste de purtat în toată umblarea lui pe pământ și anume, vestea bună, Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Numai Evanghelia Harului este flacăra care trebuie să mistuie viața slujitorului lui Hristos, nici o altă vestire să nu-i mai frământe inima. O veche carte creștină scrie, Vestește fiecărui om faptele mărețe ale Domnului și vei dobândi har. Evanghelia Harului Iată un nou nume dat Evangheliei Domnului Isus, Evanghelia Mântuirii, prin care am fost născut din nou, ce este Harul? Multe definiții s-au dat și de credincioși de demult și de cei de mai aproape de timpul nostru și de cei din timpul prezent. Iată câteva. Sfântul Ioan Gură de Aur Harul nu este nici datorie, nici plată și nici răsplată. Harul este o favoare. Sfântul Maxim Mărturisitorul Harul lui Dumnezeu este soarele care ne încălzește în orice clipă. Fericitul Augustin fără Harul lui Dumnezeu, omul n-ar putea viețui în sfințenie nici în rai. Charles Hayden Mason Harul este temelia mântuirii noastre și temelia vieții sfinte. Tudor Popescu La marginea mării vă puteți da seama ce înseamnă un lucru întins care cuprinde mai mult decât vezi cu ochii. Te uiți și vezi apă și numai apă și nu poți să cuprinzi totul. Așa este Harul. Spurgeon Simțul de a fi pierdut este unul din primele semne ale Harului. Preotul Iosif Trifa. Patimile și ispitele nu mai au nicio putere asupra inimii în care a început să lucreze Harul lui Dumnezeu. Ion Marini. Harul nu e un cuvânt zadarnic. Duhul este un adevăr, Dumnezeu o prezență și crucea o putere. Richard Vorumbrand, Dumnezeu strălucește în toate, dar adevăratul lui chip îl vedem în har. Frumoase și adevărate sunt cuvintele despre har spuse de acești slujitori ai lui Dumnezeu. Totuși, harul este mult mai mult decât au spus ei sau decât ar putea să cugete mintea și să spună mintea omenească. Harul este o taină, ca și Hristos, pentru că Hristos este harul și adevărul și această taină este descoperită sfinților. În măsura în care am primit harul, îl cunoaștem. Harul este ceva ca atunci când cade roa noaptea din cer și dimineața totul este umezit și răcorit. De unde a venit ea? Cine a răcorit grădina și pășunea? Cine a făcut lucrul acesta? Roua a venit ușor de sus, din cer. Așa ceva este harul, Dumnezeul trimite. El a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, harul întrupat. Pe drept a fost numit Pavel cu numele de prințul Harului, căci nimeni dintre oameni, urmașii lui Adam, nu a vestit frumusețea, bogăția și puterea Harului ca el. Și ca să nu se îngânfe din pricina acestei slujbe în alte, Dumnezeu i-a pus un în carne, care ori de câte ori îi venea să se aplece în partea unde putea să se nască îngânfarea să fie înțepat. Harul este felurit, dar este dat pentru același scop, să se vadă chipul lui Dumnezeu în noi și să slujim de laudă slavei sale. Să mai stăruim asupra cuvântului Evanghelia Harului. Harul este inima noului legământ. Legea cu tot ce ține de ea a apus. Din vechiul legământ n-a trecut în nouul legământ niciun simbol, pentru că aici totul este realitate. Arhiepiscopul Teofil în îndrumătorul bisericesc pe anul 1981, editat la Cluj, scrie, cităm, Evanghelia lui Hristos nu se înconvoie după datinile iudaismului. Legile mozaice nu pot face parte din învățătura cea nouă a lui Hristos. Legia cea nouă a înlăturat pe cea veche.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 Naosul bisericilor e rezervat exclusiv Vechiului Testament. Vechiul Testament nu-și dezminte rolul său creator, totdeauna e prezent. Am citat din N-am venit să stric legea, Sibiu 1940. Harul cu legea nu pot face casă împreună. Cine cedează din cele ale Harului în favoarea legii, se face vrăjmaș al Domnului Isus Hristos și al noului său legământ. Se uște și La cei cu care acum ești, la tu la teku drume Să poarte să fie căi, să fie puț, se treacă orice negre nuși, în raiul fără moarte. Să fie căi, să fie uși, să treacă orice negrimu, îl raiul fără moarte. Versetul 25 și acum știu că nu veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovădu... Voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel putea să spună știu, dar nu prin înțelepciunea lui, ci numai prin Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt îți dă încredințarea, poți să spui fără teamă, știu. Atunci vezi cele din viitor ca și cum ar fi prezente, vezi cele cerești ca și cum ar fi pământești, vezi cele ascunse ca și cum ar fi în cea mai limpede lumina fizică. Știu că nu îmi veți mai vedea fața. Cu aceste cuvinte, Marele Apostol al Neamurilor își a rămas bun de la prezbiterii din Efes, copiii lui duhovnicești, pentru totdeauna. El știa că îl pândesc mari necazuri la Ierusalim, dar era gata pentru orice jertfă. Harul lui Dumnezeu îi era de ajuns. Despărțirea, chiar vremelnică pentru cei ce se iubesc, este dureroasă. Voi toți aceia, în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Din toate umbletele mele, este propovăduită împărăția lui Dumnezeu? Iată o întrebare. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește Dumnezeu. Să chem pe oameni sub stăpânirea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos, aceasta este chemarea mea pe pământ. Toate, dar absolut toate umbletele mele să îndemne pe oameni să intre în împărăția lui Dumnezeu. Propovăduiești cu adevărat împărăția lui Dumnezeu când tu însuți ești sub stăpânirea lui Dumnezeu, când El este împărat peste tine, când legile și orînduirile sale se văd în viața ta. Apostolul Pavel putea să spună în toate privințele că propovăduia împărăția lui Dumnezeu pentru că el însuși era un cetățean al acestei veșnice împărății. Prin tot ce spunea și trăia el, se vedea limpede împărăția lui Dumnezeu felul ei. Propovăduind pe Isus cel răstignit și înviat, Pavel propovăduia pe împăratul cel veșnic al împărăției. Propovăduind Evanghelia Harului, el propovăduia împărăția lui Dumnezeu. Când vorbea despre planul lui Dumnezeu, el tot împărăția lui Dumnezeu o propovăduia. Toate sfaturile și îndemnurile pe care acest mare om le dădea fraților aveau în vedere stăpânirea lui Dumnezeu, adică împărăția lui. El era vasul ales prin care Dumnezeu își descoperea tainele împărăției sale, împărăția harului și a dragostei veșnice. Și Eroa de coaste În soarele Dumnezeie De adevăr și harcere De ziua ori de noapte În soarele de adevăr și farcerei, De-i ziua ori de-i noastră. Așa te vrea Iisus să de să el te ghiacă, Ocâna uze spre vechi, Nici vorbești, nu-i bucurie, Preslava lui Mariasa. Cu o cănămuță spre neciu, izvor de spinte bucurii spre slava lui Marea. Versetul 26. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Mare vorbă! Câți trec pe lângă noi și noi pe lângă câți trecem într-o zi, fără să le mărturisim deschis pe Domnul Isus Hristos cu viața și cu vorba noastră, ca să fim curați de sângele lor. Prin prorocul din vechime, zice Domnul, când voi zice celui rău, vei muri negreșit, dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui ce area și să-i viața, acel om rău va muri prin înnelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Să fii curat de sângele celor cu care trăiești, cu care vii în legătură, prin faptul că le-ai vestit pe Domnul Isus, care s-a jertfit pentru păcatul lor, este mare lucru, este o datorie sfântă. Noi care ne numim urmașai lui Hristos, care prin trăirea noastră și prin tot ce avem, trebuie să fim lumină ce avem de zis în legătură cu versetul de mai sus. Să nu trecem ușor peste cuvântul lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a fi mărturisitor al Domnului Isus Hristos. Nu numai anumite mădulare din trupul lui Hristos trebuie să facă slujbă, ci toate mădularele au această chemare după darul primit. Nu toți creștinii sunt predicatori, dar toți trebuie să fie martori ai lui Hristos prin lumina trăirilor și astfel vor fi curați de sângele celor cu care vin în legătură.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 Cuvintele ce le rostești, deschise uși să fie. Spre înălțimile cerești, la cei cu care acum ești, părtași la Drumezie, preînălțimile cerești, la cei cu care acum ești, părtași la drum. the point. Egrimul îl rău îl pere și fantele ce tind soții se pierd în soarele Dumnezeie, de adevăr și harcere, de ziua ori de noapte, În soarele Dumnezeie, de adevăr și harcere, de-i de-i noastre, Așa de vrea fii, de spui El te vrea că El În prevecii, izvor de sfinte bucurii, pre slava lui măreață, o călăuză-n prevecii, Izvor de sfinte bucurii, Slava lui Marea